Egoera, preso eta ieslarien egoera, zerbait egin badu, okarrera jun mm. Eta, pues hori, errealitate larri bat da, preso gaizuen egoera oso larria da, batzuk oso e, gaizki daude, eta ikusi dugu azken egunotan institutxoetara ere iritsi dela hien egoera, eta horre mandiren badierazpen batzuk, eta uste dugu beharra dagoela berriro jendartean indarreta grina pizteko, ez, mm. eta manifa hor dago, urteroko zerbait da, baina guk ez dugu eh, nahi izatea urteroko prozesio bat. Guk nahi duguna da, eh, manifa pila kargatzea urtero lana gero aurre egiteko, ez? Justu hori galdera, ez da hubi urtua oiko, oitura asko manifa bat urtarrelearen lehenekoa, eta manifa herralduu bat, baino ez du horrek arrisku bat. Bai, noski badu eta horregatik aldatek aldaketak sartzen ditugu, adibidez, manifestazioak egitea eta jendeari daitea, bueno, ba, bi tokietan e, egin behar ditugu manifa oso potenteak, oso potenteak eta gero jendea jungo, jungo da banatzen, baina bi tokietan indartzu agertu behar gara, ez? Eta bai, nik uste dut de berritu behar direla Eta horretaz gaude, berritzen, baina objektibo berberekin, baina modu egiteko modua berritzen. Argizpio batzuk ikusten dira, horra dibez Tobirak, Espainiako Ministroen materia indau bilkura orta errantzuen la ere, banaka, ikusiko zirela, preso bako iriz, e, realitatea zintzen? Ez, nik uste dut argizpi batzuk hori, Taubiraren hitzetan badago zerbait, baina ekintzak falta dira, Eta estatu Espainolean ekintzak guztiz kontrakoak dira, orain arte. Behar da itxoin urtarrela abenduko autizkundeetan goberno aldaketari badagunez egoera baldatzeko? Edo berdin txamar izango da? Nire ustez, eh, arlonetan lan egiten dugunok, eh, konsiente izan behar garela, ba, lan asko daukago iteko, eta ezin gara Madridera begira edo Parisera begira egon. Osea, gu ari gara giza eskubideaz aritzen gara, eta hori errealitate bat da, ta, koztatuko zaigu, eta Madrilen, bai, agian alda daiteke gestoreak, baina nahiekin ere presioa, ahien ere, presioa sortu behar dugu, zeren bestela arazoa hau geratuko da, osea, bai, altaketak egor, etorri daitezke, baina azkalo zein. Haltak eta. Baki bak eta elkar bizitzako badaude, hainbat alde berdin, jaularitzen ere badago, pese ponentzia, hoto, beste. zoen badirudi, biti, bigarren maile maten bastartua dagoela, zentzaziori zuek baduzue? Lehen mailan dago edo ez? Zoritzarre, zora indikan ez dago lehen mailan. mailean. Baina beharrak bai, lehen maileakoak dira, eta beharra ondila dago, ozea, Zeniden egoera oso larria da, bidaiatzen jarraitzen dute jendea, pues geroz eta urte gehiago pilatzen du, sama gehiago, presoek beraiek ere oso egoera larrian daude, aurren presoen aurrak ere, oso aurreko oso egoera gogorra pairatzen dute bidaiekin eta errealitate hauek igual gehiago kaleratu beharko genduke jendea kontzientza izan dadin, ez. Egoera usteltzen ari da zure ustez presoi dehogokionean? Hosteltsen ez baina bultsada eman behar diogu ba, berriro azalaratzeko bai. Eta bultsada da jende karikar ateratzea, hori da estrategia impor, importanteena. Hori da pauso bat. Ez ez hainbeste egunero Kriston manifak edo mobilizazioak bai, ez baina bai egunero zerbait eitea, zerbait izatea eta bereziki la, bizilagunekin hitzegitea. Hori da zaretik zaretikan planteatzen dugun herritarrei E, egin behar duen lana, ez? Ba, jendearika ontzientziatu. Eta kontzientzia hortakitikan uste bai dugu, etorriko direla e, partiduen pues, pizka bat kezka gehiago sortzea eta zer baiteitea ere, bai, zeren bai. E, e, maila guztietan jendartean daude gauza keiteko.